Pálinkás zsidó, cigánykoma Ki volt nyitva a bolt, húzogatta Jakab a rőfőt, és kínálgatta a pálinkát az elmenő parasztoknak. Nincs pénz, Jakab, mondja az egyik. Ha nincs, majd lesz, kiáltja a zsidó. Lesz, lesz, ismétli Amaz. Ha leszre, nem áll a zsidó. Azért is adok. Mondja Jakab olyan nevetőre, mintha legjavában csiklandoznák, azért csak ide vele. Aztán nem tréfál, Jakab? kérdezi a másik. Eb, aki tréfál. Itt a pálinka. Azt látom, hogy ott van, de kifordíthatom zsebeimet, abban meg Jakab nem lát semmit. Egyszer csak lesz, aztán megadjak ed. okoskodik Jakab. Ilyen böcsületes ember nem adná meg? Hát kinek higgyen az ember? Végzi be Jakab, és egy kurtanyakú poharat töltve tartott az orra alá a parasztnak. De erős ez az ital, véli a paraszt. Hát a kútból mérjek pálinkát? Nem lesz majd nagyon meleg? Bácsi, a pálinka éppen ullan, mint a ked bundája, Nyáron hűs, télen meleg. Vigye a szél, hát hadiszom meg. Azaz, hogy megisítta. Szokatlan volt az ital, s alig tudott lélegzetre vergődni a paraszt, míg utóbb lebírkózván azt az erőt, azt kérdi, mivel tartozik. Csak két garassal, mondja Jakab, egyet rántán az ajtónak a krétával. Ez lesz a kelet helye, bácsi. Ide van mindig. Hát, még máskor is akar adni, Jakab. Amíg hol tetszik, Csak forduljon erre. No, majd itt leszek, minden jót, mond a paraszt. Így kapott behozzánk a pálinkaivás, és amit eddig csak lólábra kötöztek orvosságképpen, megitta az ember. Jakab napról napra több krétát fogyasztott, ebben a tekintetben nem ismert fukarságot, ha utóbb arra a gondolatra jutott, hogy elfelette fölrántani a húzást, hirtelen odarántott egy másikat, mely néha a krétának szegletes oldalán másodmagával ragadt az ajtóhoz. Lassanként kezdé észrevenni a falu papja, hogy amennyit szaporodnak Jakab hívei, azonképpen fogynak az ő hallgatói. A pörsöi pénz hétről hétre kevesebb lett, de eddig rendesen a plébániára szaladtak váltani, most már Jakabnál gyülekezett össze az apró pénz. Egy darabig csak a férfiak, utóbb az asszonyok is megfordultak a boltban, kötény alatt hozván búzát, árpát, lisztet, mert olyan fájn ember nem volt több, mint Jakab, ki a világért sem kívánt készpénzt, elvettek, amit adtak csupa felebaráti szeretetből. Tökéletes igaz, még dicsekedett is vele. Jakab nem hiába mondta az öreg szántainak, hogy az ő gondja miképp fog megélni. Jakab jól kiszámítá ütközeti helyét, meg lehet őt tán ütni, dobni fogják, de amely botot ő fog kezükbe adni, azt legkevésbé fogják fejére emelni, mert az emberek nem szoktak ütni a koldusbottal. Jakab annyira elemében volt, és a tervek annyira sikerülének, hogy szerette volna a saját vállait megveregetni. Ez édes gondolatban lépett a boltba egy harminc éves asszony, egy hűpéldány példány a ma paraszt asszonyok közül. Kit, ha egyszer oldalba ütnek, elmondja, ki voltál, mi voltál, van-e becsületed, szűrödet hol loptad, kinek a vermét vágytad ki, mondom, egy tökéletes faluszája. Napföltekor elment a szentegyházba, onnét a mészászékbe, onnét a zsidóhoz, mindenütt kísérője van, s mikor a másét végiggyalázta, magáit égig dicsérte, s a falunak két végét összebújtogatta, még csak akkor lódul haza. – Mit hozott, sára asszony? – kérdi, Jakab. – Egy üres üveget, Jakab. – Hamar kifogyott az a meszej pálinka? – az uram hátát kenegettem vele, Jakab. Bizony, megkívánja, szegény. Hát, adjak egy beszejt. De jól megmérjekend, Jakab. Jobban, mint a múltkor, alig került két-három kocs abból az egy De Dejsz, Jakab, meg nem csalked engem, olyan akkurátus az én torkom, mint a garasos mérték. Nem is tudtam, hogy jobb hálinkám van, hogy sára issza meg, aztán a gazda is meggyógyult tőle. Hi -hi -hi. Röhögé Jakab, aztán odá folytatá. Hát, az szakasztóban mit hozott? Ürítsek ki, Jakab, utalá az asszony a zsidót. Még van, mondja az ravasz mosolyjal. Hogy a gazda meg ne tudja. És ezzel félrevitte a szakasztót magában dörmögvén. Pálinka, ütgaras, ez a liszt megér núczgarast, hehehe, <gül> he a paraszt. Jakab, mondja az asszony szakasztóját kötény alá fogván. Ha az uram idejön, akkor nem voltam ám itt. Se látok, se hallok, biztatá Jakab. Hanem, nem, sár asszony, mi dolog az, hogy ezek az asszonyok nem iszszák a pálinkát? Eleget kínálom nekik, de finnyásak, félnek, megérzik a szaga. Kínáljon nekik egy kis küményes pálinkát, biztatálja kab. Tudja, sára asszony, kommentálja nekik valamiről, aztán jobban rákapnak. Majd találom módját. Új, aztán én is jobban megeresztem a csapot, érti, sára? Értem, Jakab, Isten áldja meg. Magam is kimánom, kiállt az asszony után, azután pedig magában beszélgetve ment be. Úgyni, mondja. Egy kis kústoló a küményesből, aztán hegyvendéggel megint több. Árfa, lencse, bósó, bab, nyúcs meg nyúcs, az núcs, Most pinklé. Aztán kondignációs ház, Megnúz, az huszon núz, Azaz forint, ezer forint, Tízezer, százezer forint. Most Jakab, ütesztendő múlva jakab ó, Tízesztendő múlva Rosenfeld-ór, gazdag Bot Bóta paraszt, te Jakab, Ked Jakab, az öreg apád is, Te meg az öreg apád is, Ked. Krens Schneider! Ez a rövid magánbeszéd Jakabnak életfilozófiája volt, terjedelmére sokkal vékonyabb, mint hogy kemény táblába kellene kötni, és a kitalálásán nem tűnődött is annyit, mint Archimedes, midőn a világot akarta kimozdítani, de kiszámítása becsületére vált volna bármely finanszminiszternek, hozzávévén, hogy mint említém, sajátszerű számvetési szabályai nagyon eltértek a közönséges egyszerettől. Úgy látszik, dolgajnak folyamával megelégedett, hanem a mellékszobából egy gyermeknek kínos fölkiáltása fölébreszté, s Jakab ijedten szaladt a mellékszobába. Meg kell említenünk, hogy Jakab fajának elszaporodását célul tűzte ki. Mit mivelne a világ, ha Jakabbal együtt kihalna a pálinka mérés? Gondol ápolá gyermekét, kit néhány nap óta a törésnek irtóztató rohamai leptek meg, s minthogy neje a szomszéd faluban volt orvosságért, Jakabnak egyik fülével a mellékszobára kell -e figyelnie. Gondossága kiterjedt a legapróbb részetekig, és szokása ellenére még a boltajtónak zárait és sarkait is megolajozá, hogy a legkisebb zöre se föl a gyermeket. Néhány órai szünete volt, a boltajtót senki sem zörgeté, Azért a gyermeket elcsöndesítvén élénk figyelemmel leste, hogy a bolt ajtónak üvegein át nem lát -e vásárlót, míg eszének és figyelmének egy hasonló része a gyermeknél maradt. Végre az álom elnyomá a gyermeket, Jakab csöndesen behúzá az ajtót, mert valakit jönni láta, mégpedig Sára asszonynak urát, egy nyers kanázt, kitán legelső vendégei közül való, aki mindját kényelmessé tevé magát Jakab bizalmában, és mielőtt a hitelnek eszméje tudományos rendben magyar nyelvre letéve volna, ő azt már főbb vonalaiban gyakorlatba vette, a pálinkát rendesen rovásra itta. Jakab nem annyira magáért, mint beteg fiáért megijedt, gondolván, hát ha ez a goromba paraz feleségét észrevette, s most veszekedni jött, Azért elszánta magát, hogy inkább két annyit hitelez még neki, mint amennyi már rováson van, csak most ne lármázzon. A kanász mogorván jött, pálinkát kért, megitta minden szó nélkül, s mintegy megelégedve vendég szeretetével, még a kínálásra sem kívánt egy második hörpentést, hanem amennyire az erős pálinka még fél hangját meghagyá, kérdé Jakabot. Mennyi a mostani adósság, Jakab? Majd összevetjük, szól Jakab gondolkozóra húzván össze homlokát, azonban korán sem azon tűnődik, hogy mennyi volt a beszámolni való, hanem, hogy miként csalja meg a kanást. Maga jobban tudja, Jakab, véli a kanász. Nóz, meg nóz, az tizen -nóz. mondja a zsidó, nézvén a kanásznak arcát. Az tizennyolc. Hagyja helybe a kanász azon jó hitben, hogy a számadás szinte nótára megy ki. Tizen meg núlc, az huszon Az meg 28, Jakab. Csak menjünk odább. Bízta tá az adós. Így ked, tartozik egy forint negyven Bizony, nem kevesebb, Jakab. Vakaródzék a kanász, hanem vigasztalásul mondja... No, csak írja föl Jakab, ha fog a grétája, majd ha kerül pénzem, meghozom egy fillérig. Majd elfeledik Hed, hát, aztán kevesebbre mondja, véli Jakab. Csak a Jakab ne mondja többre, okoskodik a kanász, mert lelkén szárad. Ezzel elment. A lelkémen szárad, dűnödik magában a zsidó. Mintha én a lelkemet, mint valami vizes panyvát, a napon szárogatnám. Meghap egy icce bort, félesztendő múlva fizet, ha fizet, civakodás, veszekedés után, aztán száradjon meg a lelkem. Hanem mikor a kettorka megszárad, azt jakab üplügesse? Ott a kút, ott a vüdül, ha nem elegendő egy ígyékhed így egy akót. Így töprengedik a zsidó, még aztán újra hozzáfogott. Lelki ismeret? Lelki ismeret? Az annyit tesz, hogy minden ember üsmeri a maga lelkét. Egyik egy krajcárét akar egy akhúbort, a másik 10 forintét sem adja. Azt mondják, Jakabnak nincs lelki ismerete. Én is azt mondom, hogy nincs. Én árulok kékhítőt, keményítőt. Hátlikát, kümény magot, senki nem mondja, Jakab, egy krajszáron, két garason, lelki Hanem egy pint bor, két pint bor, egy verdung, pálinka, aztán Jakab, írja kedvül, de mikor fizetni kül, nagy a rovás, meginni könnyebb volt, aztán fizes, ne neked, lelki ismeret. Köszönöm alázatosan, ez új bank hó, ilyet nem vesznek el a sóháznál. Talán tovább okoskodott volna Jakab, ha Pista be nem jő, mint a szemfüles zsidó igen hamar észrevett, főleg azt, hogy a lehúzott kalap alól búbánat nézett ki. Jó napot, Jakab, mondja Pista. Megvan, mi tetszik? Kérdi egykedvűen a zsidó, látva, hogy itt szegény emberrel lesz dolga. Egy pár szóm volna, Jakab, folytatja amaz. Ha ráérne meg hallgatni. Nő, dörmögi magában a zsidó. Itt pénzkül, nem hallom, te Jakab, kedj Jakab. Aztán Pistához fordult. Itt a két fülem, beszéljen kedj velük. Nem egyébért jöttem, Jakab, akadozék amaz. Ha Hanem mivel hogy sok a bajom. Az az, hogy pénzkűne, úgy ravaszkodik a zsidó. Számból vette ki a szót, Jakab. Szűken kerül a pénz. Tadam! Viszont zá a másik. Nálam minden eladó, ez a sok fártika, de ritka a pénz, ha meglátni egy üdforintos bankót, mindjárt elhínám komának. Pedig nagyon ide szorultam, Jakab. Tadam! Hanem mikor a Jakabnak küllene valami, akkor nagyot halked. Aztán, Jakab, nincs egy pár forint ára emberség? Emberség van akármennyi, de forint nincs. Megszolgálom, Jakab, böcsülettel, mert szorongat a bajom nagyon. A zsidó megfontolni látszik a dolgot, mert magában dörmögött. – Ez megszorult, akinek pénz kül, még az üdvösségét is bealkozza. – Lesz-e pénz, Jakab? – kérdi Pista újra, mire a zsidó barátságosabb képpel mondja. – Talán még lesz, ha ked is megtesz nekem valamit. – Amit lehet megteszek, csak ne várakoztasson, Jakab. – Nekem egy tehint küllene, – mondja Jakab ravaszul nézve Pistára. Nem tudok eladót, felelt a másik egész böcsülettel. Nem azt mondom, hogy alkunni akarok a gazdájával. Ma nincs holdvilág. Értem, Jakab, mondja Pista nehezült lélekkel. Annál jobb, folytatá Jakab. Az éjjel nem világít a hold, sütít van, senki sem látja. Hát az Isten, Jakab. Nő! mondja a zsidó. Pápisto emberked! Az volnék! Volt a válasz. Evetteked már pénteken, szambaton zsírosat? Ettem bíz elégszer. Nő, hát azt nem látta az Isten? No, tagadjak ked? Nem tagadom bizén, mit hazudjak, hogy egy vétekből kettő legyen? Azért evett két húst, ugye mert jó volt? Okoskodik a zsidó. Persze, hogy azért. Ha a húst meg tudtak held enni, mert jó volt, akkor azt a tehenet is elhozhatja ked az áráért, mert jó lesz. Egyúttal ez a tehén is odafér, ahová a másik. Nem szoktam én ezt a spekulációt, Jakab. Riadt fölpista. Én sem fogtam ám a tehén szarvát, mikor megszülettem? mondja a zsidó, hanem hanul az ember. Én meg azt mondom, Jakab, véli Pista. Addig megyen a korsó a kútra, míg a vödörhöz ütődik. Örökké nem tarthat, válaszolt Amaz. Én is azt gondolom, azért jobb, ha marad. Ez az utolsó szó? kérdi Jakab. Ilyen formán a utolsó, Jakab. – Tudtam, – mondja a másik. – Tudtam, hogy böcsületes ember. Most már kipróbáltam kedet. Pista bámulva nézett a zsidóra. – Hát, lesz pénz? – kérdé újra. – Hunnét vegyem? Hát nem vagyok én böcsületes ember? Nem mondtam előbb, hogy nincs pénzem. Böcsületes embernek nincs pénze a mai világban. Mondja áhítattal a zsidó, de üsse meg a hű, ha már pénz nincs is. Halljak ked, van, böcsület. E szavak után a pincébe ment. Pista nehéz szívvel nézett -eg az ember után. Más talán azt gondolta volna, hogy agyon kell ütni, de Pista nem akart az Isten munkájába nyúlni, elér annak a keze messzire, megtalálja akárhol az embert. Tanti nyitotta be az ajtót. Mit mondott a tanító, Tanti? Kérdi Pista a cigányt. Mit mondott? Ismétli a cigány is. Azt mondta, hogy a volt pénz, legyen a keresztelésre is. Istenem, szólt Pista. Hát kisfiamat keresztelés nélkül hagyjam. Ne búsulj, Pista! Vigasztalál a cigány. Várj meg odakin, várj lesz mindjárt. De hol veszed? Várj ennek a zsidónak, kifácsárom belüle. Nincs neki, most mondta, ne is időzzünk itt. Mondtam, hogy várj meg odakin, áredj, mert ha itt vagy, akkor nem lesz. Mény már, no? Biztata a cigány, mire Pista csak ugyan kiment. Anti végig feküdt egy padon, köpönyege alól a hegedűt előszette, a húrokat meg sem igazítá, s amint egy keserves cigánytól csak tellett, végig futkozott az ujja a hegedűn, úgy, hogy Jakab ilyetten szaladt föl a pincéből. Tudtam, hogy előjössz, Jakab, mondja a cigány azzal a megszokott önérzettel, midőn a cigány meg akarja mutatni, hogy okvetlen többre tartja magát, mint a zsidó. Baram nincs, vizet nem iszol, hát mik mondja a zsidó a cigánynak. "Na mi hatnám, Jakab? Felelét, Tanti. Ez ele gúnyolódék, Jakab. Névesek egy, Jakab, okoskodik amaz. Ha nem, még és küttem ma, hogy három húsast kapok, tíled, azért gyüttem, Jakab, add ide. Meges küttél, Tanti mondja a zsidó. Én meg most esküszöm meg, hogy Isten se fabóturát sem adok. De, hogy némács, esed nélkül adod mindjárt, mert olyan nótát komponálok itt most mindjárt, hogy a is kitör. Mire a cigány hozzáfogott egy még soha ki nem gondolt nótához, melyet most akad még hajánál fogva előhúzni egy újonnan föstött hegedőből. Melyből olyan vad hangokat markolászott ki Tanti, mintha nedves fából kereket fúrnának. Faj, Mír! kiáltott a zsidó, füleit befogván Gyermekemet anyja a kétüri! Ásköd vissza a három húsást, Jakab! Mondja Tanti. Ütgolás akartál mondani? kérdi Amaz. Micsoda? pattant föl a cigány. Öt garast mondtam én, Jakab. Gyere csak hallgass ezt a hegedűt! Mire ismét nyakon fogta a hegedűt, mert neki eresztvén magát a fantáziának, mire olyan kevert hangok törtek elő, hogy jólelkű keresztény nem tudná hirtelen megmondani, hogy a cigány bolondul-e meg most mindjárt, vagy a zsidó. Fáj! hordított a zsidó. Mondd meg hát, mit akarsz? Mondtam már, rúgjon meg a bagó, hogy három húsas köl. Köl, az mondja az ember. Okoskodik a zsidó. Hanem mire kül? Látvány, hogy a cigányt nem valami napi szükség bántja. Két gyereket kell megkeresteltetni, Jakab. Keresztelőre adjak pénzt, nő? Inkább üssön meg a gota. – Nohát, üssön meg, de mindjárt! – mondja a cigány, olyan helyzetbe tette magát, hogy megint egy új nótát akar komponálni, de a legelső vonórántásnál kezéhez kapott a zsidó. – Mire kül az a pénz? Még egyszer akarom tudni! – Káresd előre, Jakab! – Mond, hogy pálinkára lesz, ha kuradok! – Ha kell, napsámban hazsudozom, Jakab! De már nem! Föl alá a zsidó, utóbb elordítál magát. Nem adok. Tanti pillanatnyira sem zavarodott meg, mert mintha csak még most jutna eszébe az igazi, újra végigmarkózta a hegedőt, melynek hangját a szomszédszobából egy gyerek visítás foltozta ki, s a zsidó kétségbe esetten inte Tantinak, hogy kész az alkó. úgy! mondja a zsidó. Mennyit adjak? Mondtam, hogy három húsast, mert kilenc két gyerek marad ma zsidó, ha a kerestel is előtt meghal, egynek-egynek ára húsan öt garás. Miért nem alkottál, Tanti? Tölt kiak a zsidó számítás. Majd ott ákusnak, csak lesd. válaszol át, Tanti. Hát az nem mindegy, ha egyet körüztő, vagy kettőt. Okoskodik tovább a zsidó. Hát, nakád mindegy, ha én három húsas helyett még négyet kírek. De ki fizeti meg ezt nekem? Én. Válaszolt Tanti olyan meggyőző hanggal, melyre böcsületes ember ezer forintot is adna. Te? Mondja Jakab nagyon kételkedve. De majd az ürdög elhoz ezzel a hegedűvel. Hát, nem hiszed Jakab? hogy én emberséges ember vagyok? Cigány vagy? Gúnyolódék a zsidó. Cigány, bizony. Mondja nagyképpel Tanti szemközt Áván Jakabnak. Ás vagyok, cigány. Áz volt az apám is. Maradok is, cigány. De mégsem lennék zsidó. Talált el sem veszed a zsidót a három húszast? Ismerkedék Amaz. Én nem, Jakab. És hogy a lelkednek apja maradjon, névakárlak tovább kínozni. Ne, itt van ez a hegedű, még a pénzt meghozom, maradjon zsálogba, és ezzel oda abnak a hegedűt, mely előbb jobban megkínzál, mintha vakaróval nyúltak volna hozzá. 25 galás sem ér, mormogál zsidó. Hágyibékít, Jakab, Hágyibékít, mondja Tanti, Miért, ha még egyszer a kezembe kapom? Addig gyalázod, hogy öt forintét sem adom? Itt a három húzás. Mondja Jakab, kirángatván a pénzt, a hegedőt pedig a mellékszobába vitte, és míg őben volt, pista is benézett, hihetőleg ott kint megunta a várakozást. Gyere már, Tanti! Mondja keserűen! Mit imádod azt a pogányt? Jól van, jól van! De olyan jó kedvet amén én Jakabnak, mondja Tanti a bejövő Jakabra nézvén. Hogy kicsibe meg nem kerestelkedett, Ó, ugye Jakab? Ó, úgy, úgy, viszont Jakab keserű keserűképpel. Adott pénzt Jakab ennek a cigánynak? Hádott te, ismét Tanti. De adottam, az a szerencséje. Hogy nem volt nála a forintos bankója, mert azt is idáztam volna? Nem hiszem én, Tanti, mondja Pista. Kőből van ennek a lelke. Már pedig elolvastottam, csak láttad volna, mikor előbb itt hegedíltem neki? Hallottam, viszont zár Pista! Még a kutyák is megugatták azt a nótát. Csak Jakabnak tetszik, házs, az az ő kedves nótája, három húsast adott érte, úgy, Jakab. Mire a zsidó intett, a cigány pedig kifelé a pistát, mondván, Gyára, zsidó pinczen keresztelje meg a papa fiaidat. menjünk. Ezzel útnak eredt a két ember, vagytán jobban mondva két jóbarát, és bizonyosan kevésbé hazuttolnám meg a barátság eszméjét, ha egyik jó barátnak éppen cigányt választanék is, hatán a nagy világból azt a két úri alakot kapnám ki, kik a nagy utcán karoltve állnak és egymást barátomnak mondják. Pistát kötelessége a ménes után verte, hova könnyebbült lélekkel ment el, mert már komája is akadta gazdag faluban, egy szegény nőtlen cigány, ki nem feledkezően meg a vett jótétről, kenyérkereső számát a jó barátét most adta zálogba. Köpönyeg alá szedtett az úgy, ahogy bepójált két fiút, és az utca hosszán a pap felé sietett. Nem akarom feszegetni a dolgot, hogy ugyanazon köpönyeg alatt hány lopott lúcsét át haza, ha jóisten legjobban tudhatja, mit és hogy bocsát meg az embereknek, de csak elképzelem, hogy mikor lenézett a magas menyországból, s belenézett az egyszerű ember lelkébe, látott abban olyan hálás indulatot, melynek méltóképpen csak az oltáron van helye. Csöndesen volt a két gyermek, teleszopták magukat az útra. Tanti legalkalmasabb ember volt arra, hogy úgy bánjék velük, mint a tojással, mert amint mondám, nem egy szervit, ám már ő a köpönyege alatt olyan lármás jószágot, mely könnyen megszólamlik. A falu derekán lehetett, mikor Szántai Sándor egy négyesztendős barna csikon lovagolva utolérte a cigányt, és mint aféle jó ismerőst megszólítá, látván, hogy a déli nap sugarai nagyon belefogóztak a kék köpenybe, mely alatt tantinak úgyis elég cipelni valója volt. Tanti, talán meleget fogsz a térre azzal a köpönyeggel? De ebzsron, tekintetes uram, csak azt gondoltam, hogy nem lopják el olyan hamar, ha magam is benne vagyok, mintha magát hagynám otthon. Megveszem azt a köpönyeget, Tanti. Ha az alattavalót is megvesi a tekintetes úr. Nem valami lopott jószágaz, te cigány. Téfákodik, Sándor. Jaj, galambom! tekintetes uram. aki setédben ilyet lopna, virradóra megint vissza lopná? No, hát alkudjunk, Tanti. Jaj, tekintetes uram. minek adna pénzt ilyen jóságért? Teremazs ilyen magától is. Drágába van-e neked? Á, hegedímet adtam a zsálokba a annyiba van nekem a kettő. Mennyit adott a zsidó a hegedűre? Három ezüst húsást, azt tartom, annak is elég drágában van. Nohát, mi az utolsó ára a portékádnak, Tanti? Égérjen a tekintetes úr magá, amit akár. Eleven, csak azt mondd meg, Tanti, mert ha eleven, úgy megveszem. De milyen eleven, tekintetes uram? Ha ez egyszer valamelyik megszólamlik, akár nap hosszat hágassá tekintetes úr? Nem harapósak? Hagy volnának, ténys uram, otthon is eseknek az abájuk, ha tudnának, sebb akadna valami harapti valójuk. No, a patvarba, hát micsoda madarajd vannak, hadd hát, hallom nevüket? Ha volna, de nincs ám, még csak most adunk nekik. No, hát alkodjunk meg hamar, adok az egyikét háromhúszast, a másik maradjon meg neked. Os? Tácsik, tácsik, tekintetes uram, hanem elébb ígérje meg, hogy gondját viseli. Emberségemre mondom, hogy gondját viselem, mond Szántai Sándor. Elhiszed-e? takintatás uram, mert ha nem hinném... Hát inkább oda sem adnám, hanem odább vinném. Gyere csak, Tanti, mondja a fiatal úr. Feleségem éppen ott jő elém a kapun, add annak, majd megrül neki. Nám, Tom, Bizén, tekintetes uram, mondja a cigány, míg Sándor neje elé nyargalt, s mire a cigány odaért, elbeszélte az alkót, s a fiatal pár örömsugázó arccal jött a cigány elé. Hová akarta vinni?- Mondja Sándornak neje. A vízre mondta a cigány. Talán csak a vízbe akartad folytani őket, Tanti? kérdi Sándor. Nem vettem meg, uram! Micsoda vízre akartad hátvinni? vinni. kárest vízre, tekintetes uram és asszonyságom, mert az Isten adta, gyerek mind a kettő, is pedig fiú. Te vagy az apjuk, kérdi Sándor nagyon csodálkozva. Ápjuk, nám, hanem keresztapjuk, apjuk, mondja a cigány. Nagyon megszorult az az embert, Antti, kinek nem került más komája, mint te. Tákintetes uram, éleget keresett az apjuk különb embert a faluban, de ha sánki sem akadt, aztán rajtam maradt a komaság. Csak már tudtam volna előbb, hogy valahol egy kereszt anyát találtam volna nekik, de a csigányjal kikeveredik össze. Jólán, mondja Sándor feleségét félrehíva. Mit csináljunk? Ha emberséges ember vagy, Sándor, tartsd meg az alkut. Sándor megölelte a kedves nőt, sárman útnak indulának a pap felé nevet adni a két kisgyermeknek. Ki gyermekei ezek, Tanti? Tákintetes, uram! Pistái, a csikósé! A ti annyi vészli, anyái? Kérdi élénken a nő. Azé tákintetes házszony! Mondja, Tanti, belépén a szent egyház küszöbén, hol az egyik fiú, Sándor, a másik István nevet kapott. Mire a küszöbön újra kijövének, Pista is ott volt már, röviden megtudván a történetet. Tanti, mivel fizetem én ezt vissza neked? Csák azt enged még, Pista, mondja a cigány. Ha cigány vagyok is, átmondhassam, hogy én komád vagyok. Boldog Isten, mikor ilyent hallasz egy-egy pillanatra, tudom, hogy a földre kívánkozol.